Глава дев'ята. Гарний початок. Наразі розбійники були вже задалеко, бо вони цілеспрямованою ходою йшли за своїм ватажком у монастир. Їхній табір, ще недавно галасливий і багатолюдний, повністю спорожнів. Врешті-решт Галина і Тарас отямились від от жахливого голосу, який одначе врятував їм життя. І рушили з хати теж. На перехресті перед креслатим лісом вони розійшлися на різні боки. Галина кинулася наздоганяти людей, визволених з розбиничого полону, яких Даринка і Терен дикими тропами виводили з непролазного глухого лісу. Знахарка відчувала перед ними свій лікарський обов'язок, адже деякі бранці були сильно налякані та зовсім безсилі. Розстаючись із Тарасом, Галина вмовляла парубка чим скоріше повертатися до рідного села, до батьківської хати. Однак він палко заперечував. Зрештою, вона схилила його оселитися на сільській околиці у непоказній мисливській сторожці та дочекатися їхнього здаринкою і тереном повернення. Від нестерпних і тривалих побоїв Рей вже почав ділитися на сто чи, може, двісті найдрібніших частин. Ще трохи, і його вже ніхто не зможе зібрати докупи. Просити милості було марно. Харон шарився так, наче б його витягли з розжареної печі. Він мовчки катував Рея на всю залізку. На всю залізку зі всіх сил. Коли ж старший чорт сам втомився від тортур, він всадовився на стілець та з обуренням у голосі промовив спіч. Спіч – промова. Як ти міг, жалюгідне створіння, випустити з виду сина Коваля та не зважити на його сил? Як так сталося, що всі розбійники, всі ці нелюди та відщепенці, які ось-ось повинні були продати нам свої нікчемні душі, рушили у монастир? Тобі немає пробачення на нескінченно довгі віки. Виродку. «Не знаю, що ти маєш зробити, але мусиш негайно усе повернути навспак!» «Я вже придумав!» – тихо-тихо прошелестів Рей. «Що ти там белькотиш?» – презирливо запитав Харон. Ледве ворушачий язиком від перенесеного побиття, Рей докладно виклав свій новий план. Схоже, Харону умисел прийшовся до смаку адже він вигукнув. «Оце вже відчувається моя муштра. Тож, дій хочеш, не зволікай. З цими словами Харон так футболив ногою по Рею, який ледве встиг, аби як зібрати себе докупи, що той пулею вилетів з будинку та перелякав усіх кажанів довкруж. Наступної митті Рей вже був біля мисливської сторожки. Уздрівши Тараса, який із сумним виглядом тинявся з кута в кут, а затим приліг на дерев'яний тапчан, Рей зосередився та почав тихенько підкидати Тарасу у підсвідомість крамольні думки. Спочатку про вбивство рідного батька, бо Тарас і досі не знав, що батько насправді не вмер. Затим Рей переключився на Щура, незамінного товариша, якого Тарас начебто також загубив. Потім спогади про давніші гріхи посипалися у голові Тараса, наче спільі горіхи, з дерева. Вжити б задля заспокоєння горілки послужливо підказав подумки рай Тарасу, і в голові останнього виникла впевненість, що ось тут біля сторожки, неподалік величезного кострубатого дуба, мисливці закопали здоровезний бутиль. Тарас, наче ошаленілий, вискочив зі сторожки, наблизився до вказаного дерева і почав копати землю ножем, який разом з шаблею та двома пістолями отамана забрав з табору розбійників. Земля була м'яка та податлива, тож через півгодини парубок вже жадівно наливав горілку в брудний келих, що знайшовся у сторожці. Рей тільки облизнувся від заздрощів. Це ж треба, як припала до його темної душі ця проклята людьми п'янка рідина. Але зараз ні-ні, жодної краплини. Спочатку треба довести справу до ладу, повернути повагу Ташану Харона, а потім точно загуляю, подумав Рей. Тарас тим часом добряче надудлився, молодецький захропів і навіть не відчув, як звалився Стапчана на дощату підлогу. «Гарний початок!» – похвалив себе Рей і зник. Глава 10. Нелюд у сторожці. Десь о півночі Тарас прокинувся. Дуже хотілося пити, і він, ледь хитаючись, вийшов на двір, нахилився до старої дерев'яної бочки та вгамував спрагу дощовою водою. Затим повернувся до сторожки. Його трусило від холоду, та й горілка вже виходила. Тарас розтопив піч. Він забрав кресало, тютюн та люльку отамана. Коли у сторожці стало трохи тепліше, Тарас вирішив покорити люльку. Він сунув руку за недогарком, та тієї жмиті його з печі схопила Даринка своєю волохатою лапою. Тарас, хоча й був на підпитку, одразу відпустив люльку та намацав свій хрест на грудях, як давно, ще у дитинстві, йому наказувала матір, якщо спіткає біда. «Боже, допоможи!» – благав Тарас. Даринка стрімко відпустила руку парубка, такого знайомого та приязного їй, завдяки рятівним снам, що вона бачила, сидячи в темній сирій ямі. Над нею ще тиснула темна сила, яка не могла терпіти всепереможної сили Христа сина коваля. Вкрай обурений незрозумілим явищем, Тарас не зміг надалі залишатися у сторожці. Він залпом допив залишки горілки, вибіг назовні та довго ще трусився в дальнім кутку двору, допоки не провалився в сон. Рей не витрачав часу даремно вже почало світати коли він таки встиг зробити ще одну грандіозну негідну справу. До сторожки наближалася дівчина з села на ім'я Пріська, робітниця пана Хряка. З нею трапилося щось незбагненне. Як вона вигнала худобу випасатися за село, на неї напав Блуд. Блуд – персонаж української міфології, різновид нечистої сили, що водить в оману подорожніх, змушує їх блукати, збиває зі шляху. Бідаха не могла второпати, куди їй повертатися додому. Вона блукала і блукала, поки не побачила поодиноку мисливську сторожку. Почався сильний дощ. Дівчина забігла до укриття та побачила кимось натоплену піч. Вона підкинула дрова, присіла грітися та задрімала. Через деякий час до сторожки увійшов сп'янілий, Дякуючи Рею, він ніяк не міг подолати алкогольний кошмар, змоклий, скуйовджений Тарас. Він мутним поглядом уздрів якусь істоту біля печі, яка, як йому здалося, й була тою, що схопила його за руку. Він не кинувся на дівчину, бурмочучи, що ось зрештою він її зловив, і тепер навчить волохату потвору, як поводитися з людьми. Пріська з переляку не могла второпати, хто це такий, навіщо їй погрожує і що йому від неї потрібно. Вона зі всієї сили відштовхнула Тараса і вибігла назовні. Як ошпарена, летіла до села та верещала. «Рятуйте, люди добрі! Нелюд осторожці напав на мене! Ой, рятуйте!» Добігаючи до будинку пана Хряка, Дівчина розстебнула ковтину на розхрест та ще дужче заголосила, аби уникнути догани, чому весь день невідомо де блукала. Люди такого галасу давно не чули. Всі позбігалися до панської садиби. Хазяїн, сам збуджений з червоними очами, вискочив на двір та спочатку не міг торопати, що коїться. Він зупинив дівчину, дав їй одного, але смачного ляпасу, вона й замовкла. Зрештою, Пріська геть усе розказала, звичайно додавши цілу купу зайвого від страху та от того, що завжди була охочена видумки та перебільшення. Почувши у чому річ, пан Хряк розтривожений доручив своїм підлеглим брати вила, лопати й сокири та йти убивати ката та розбишаку, песиголовця. Песиголовець, за народним уявленням, це страшний вилетень, що харчується здебільшого сирим людським м'ясом. Людський натовп обурено загомонів Хтось запалив факел, дехто почав кричати, що треба того ірода-людожира втопити, спалити чи розіп'яти. У цілому складалося враження, що селяни за всі свої негаразди зрештою знайшли того, на кого можна виплуснити свій гнів, помститися за свою гіркодолю, що спіткала їх останні часи. Тож не в Забарі безмежна лавина людей з факелами, лопатами, вилами, сокирами, тризубами, на чолі з паном Хряком маршовим кроком вирушила у бік сільської околиці до мисливської сторожки. Глава одинадцята Угода з чортом Після втечі незрозумілої потвори Тарас довготер розпухлі очі. Затим потягнувся до келиха, аби перевірити, чи зосталася там горілка. Як раптом побачив на руці синій слід від чиєї здоровезної лапи і відсмикнув руку. «Значить, мені це не наснилося?» – жахливо підсумував Тарас. Водночас він почув людський гомін та розмірений тупіт багатьох ніг, що наближалися. Парубок підвівся, визирнув у віконце і у столпів. У напрямку до сторожки просувалася сила селен на людей. Вони голосно вигукували щось войовниче та лехе. Багатьох Тарас знав. Зокрема, і пана Хряка, який йшов попереду у супроводженні двох мужичків, що підтримували його, адже пан Хряк був огрядний, тож страждав на задишку. Поруч з паном Хряком йшла дівчина, Якась щось теревенила без перепочинку та все вказувала пальцем на сторожку. Чого тільки не розглядів Тарас у руках селян. Вила, факели, сокири. Ось і прийшла моя смерть. Тарас тільки не хотів в мольбі опуститися на коліна, коли звідкись у сторожці взявся незнайомий. Приємною зовнішності пан з голочки одягнений у шляпі циліндрів. Тарас так і завмер на одному коліні. Молитися, Тарасе, вже запізно. Має тобі повідомити, що оті люди, що назовні, збираються спалити тебе на багатті як волтівника. Чітко вбиваючи слова, наче в у самодушу Тараса, промовив Харон. А це був саме він. Тебе осудять на страту, на очах твоїх рідних і близьких. Ти зганьбиш весь світ. Чи подобається тобі таке? Та я ж нічого поганого не робив, розгублено розвів руками Тарас. Тобі ніхто не повірить, бо всі дуть на поводі та танцюють під дудку тієї дівчини, яка набалакала про тебе вже сім мішків козячої вовни. Набалакати сім мішків вовни – не говорити багато зайвого, безглуздого. Тож тебе четвертують, а потім спалять а може ще й розіпнуть наостанок. «О, Борони Бо! Він тобі зараз не допоможе, бо він не дав доказати ім'я Бога Тарасові Харон занадто високо та занадто далеко». Харон не зміг зорганізувати та підняв казівний палець угору. «А хто ж тоді?» «Я!» «Ви? Ви? А хто ви такий?» Я вас не знаю, вперше бачу. Та й навіщо вам мене рятувати? У мене нічогеньку за душею немає, чим вам віддячити. Припини, немає часу на базікання. Тебе не вб'ють, це я тобі гарантую. Навзаєм ти зробиш мені невеличку послугу. Оженишся на одній особі, яку я вкажу своїм перстом. Власне, це все, що від тебе потребується. Тарас у Метушні не міг збагнути, про що йде мова. Яке ще весілля? Навіщо? Однак людський гомін, пронизаний злобою та ненавистю, вже був майже на порозі. Отже, – скомандував Харун і протягнув руку Тарасові. – Даєш слово сина Коваля? – Так, – відповів Тарас, навіть не дивуючись, звідки незнайомий пан, обізнаний, хто він насправді такий. «Ну, ось і все, дури світ, ти будеш жити!» З іскрою в очах промовив Харон. Він різко розвернувся на каблуках та вийшов до людей, які вже обступили сторожко. Та все підходили і підходили лавиною. Він так несподівано з'явився перед паном Хряком та селянами, що всі враз замовкли. Пан Хряк не знав, що йому робити, чи здоровкатися, чи щось запитати. І поки він щось собі хрякав, Харон вже почав неспішну розмову. То була його улюблена справа – вести перемовини, переконувати інших, що чорне то біле, а біле то чорне. «Пане Хряко, яка несподівана зустріч! Бачу, ви на полювання!» Майже не реготав над усіма, що зібралися, Харон. «О, тут і Пріська, яка напередодні мене ледь з ніг не збила, коли замість того, щоб йти додому до роботи, до двору свого пана, як скажена, бігла зовсім в інший бік села. Пан Хряк слухав розявивши рота. Всі також завмерли. Пріська, яка поза своєї волі потрапила через витівки Рея до Тараса, витріщила очі та хотіла заперечити. Однак Харон різко погрозив їй пальцем. «Цить, розбещена дівчисько, я особисто слідкував за тобою», оскільки маю щиру повагу до пана Хряка, та мушу за свій обов'язок попередити його про недолугі дії його підлеглих. Пан Хряк зовсім розгубився, так само, як і все його оточення. З людей випарувався бойовий дух, вони почали промовляти погрози вже на адресу Пріські. Пан Хряк був готовий потиснути руку Харону, дякуючи за його пильність, але той відсторонився і вів свою гру далі. «І ось ця особа, – указав він на пріську, – прийшла до сторожки, де вже знала оселилася бідолашна душа. Людина, яка врятувалася втечою з полону від недобрих людей. І це ваш односелець, син Коваля, Тарас. Люди здивовано зарокотали, але Харон підняв руку, закликаючи до тиші. Так от, пріська ця, мені бракує слів, вирішила скористатися з того, що Тарас перебуває не в собі, що живе як пустельник. Прошу всіх звернути увагу, як монах-пустельник. Тож вона почала його домагатися, а коли він відмовив та прогнав її, вирішила, як вміла помститися. Тут ми маємо в наявності жіночу підступність, дріб'язковість та суцільну брехню. Тому, селяни, закликаю вас спокійно розходитися по своїх домівках. А ми з вельмишановним паном Хряком все обміркуємо, обговоримо та знайдемо правильне рішення. Я так кажу, мось пане. Звернувся Харон до пана Хряка за підтвердженням. Так, так, звісно. Люди добрі, повертайтеся до своїх буденних справ. А ми все владнаємо з паном Хармоном не міг ніяк запам'ятати пан Хряк ім'я Харона. Люди послухалися та всі як один повільно потягнулися назад до села, обговорюючи поміж собою дивовижну пригоду. Глава 12. Одне делікатне прохання. Харон лагідно умовляв пана Хряка не завдавати кари дівчині-брехусі. Різька вам ще знадобиться, пане Хряко, адже нянька-докійка вже вкрай стара. Хто вашу дорогоцінну феклочку доглядатиме? Так, саме так, почав було пан Хряк, однак потім осикся, розгублено хрякнув та замовк, витріщившись на харона. Я, як ніхто інший, знаю, як за такими хворими складно дивитися. Я їх сам вже дуже багато доглядаю. «Як це?» – здивувався пан Хряк, хотів ще щось спитати, але хорон вже звернувся до переляканої дівчини. «Прийсько, напочую тебе. у всьому сумлінно допомагай своєму хазяїну, пану Хряку. Роби будь-яку роботу, яку він тобі доручив. Бо якщо він мені пожаліється на твій довгий язик та недбалість, ми згадаємо твою сьогоднішню поведінку і вже замордуємо тебе мало не до смерті». Харон говорив спокійним, рівноваженим тоном. Однак прісці хотілося провалитися під землю під його відчуженого сталевого погляду. Вона начеб оціпаніла і тільки слухняно кивала головою. Затим уговталася і миттю чкурнула до села. «Пане Хармоне», – знов переплутав пан Хряк ім'я Харона. «Я неймовірно вдячний» що ви так виртуозно вирішили цю делікатну проблему. Чи я можу віддячити? Так, пане Хряко, є у мене до вас одне делікатне прохання. Все, що завгодно. Звісно, от і добре. Тож слухайте уважно. Після Пасхи на наступному тижні у неділю Тарас, Харон показав рукою насторожко, мусить одружитися на вашій потворі, тобто на вашій феклі. Тарас мусить одружитися на моїй потворі, тобто на моїй феклі? Здивувався пан Хряк і так голосно хрякнув, що з дерева злетів якийсь збентежений птах. Саме так. У вас гарна пам'ять, пане Хряку. Адже ви слово в слово повторили те, що я наразі сказав. Напевне, щось корисне вживаєте задля покращення пам'яті. Вже вживаю!» – тільки зміг підтвердити приголомшений панхряк. «Ай, молодець! Тож готуйтеся до грандіозного весілля!» Харон клацнув пальцями, застосовуючи чорну магію. Він зрідка так робив, оскільки, на його думку, перемогу над людьми можна було здобути у набагато простіший спосіб. Панхряк одразу повеселішав і заходився задоволено хрякати. Але тут Харон передумав і клацнув знов, змінюючи силу закляття. І обличчя пана Хряка вмить трансформувалося у тужливе й скорботне, а його хрякання набуло мінорної нотки. Пане Хряку, не хвилюйтеся, що втрачаєте таким чином гроші пана Лецика. Я сплачу вам у два рази більше за одруження вашої потвори і тераса. Обличчя пана Хряка знову заблищало як мідний гріш. «Як приємно мати справу з розумною людиною!» – пащукував Харон, і пан Хряк, сповнений власної гордині, рушив назад до села. Йому кортіло поділитися новиною зі своєю дружиною. Тим часом Харон, умиротворений тим, що все влаштовано, завернув до вмисливської сторожки. «Тарасе, ти все почув, про що ми домовилися з паном Хряком?» Майже по-батьківськи звернувся чор до парубка та, не чекаючи його відповідь, продовжив. Тож дозволяю тобі провести тут ще одну ніч впорядкуй свої думки, припини поятику, відпочинь. А за тим вирушай до села та порадуй своїх рідних з приводу майбутнього весілля. І не спробуй шоткувати зі мною та водити мене за ніс. Я геть усе про тебе знаю. Досконало обізнаний про ваші нечестиві подвиги з Федором Бідою. «Так», – понуривши голову, коротко сказав Тарас. «От і добре, що порозумілися, а мені вже час». Глава тринадцята. Настанови з печі». Рей не одразу зрозумів, що відбувається. У кабінеті Харона на підлозі Зав'язані вузлами, наче вужі поміж собою, лежали декілька чортів, порахувати яких не було ніякої можливості. Їхні обличчя та взагалі зовнішній стан залишали бажати кращого. Здається, їх катували довго та уміючи. «Як тобі така картина? Подобається?» – погрозливим голосом запитав Харон. У Рея підкосилися ноги, аж жишки задрижали. Жишки задрижали, з'явилося почуття страху. Невже подібна участь очікує й на нього? Поки що ні. Потримти ще трохи. Прочитав Харундум Кирея. Але якщо я дізнаюся, що ти теж винен у втечі Даринки ринки підміні її на фекло, то з тобою я вчиню набагато гірше. Ви мені всі, йолопи, вже давно поперек горлянки застрягли. На жодного з вас не можна ні в чому покластися та доручити. Харон зі всієї сили пнув ногою купу чортів. Ті тільки преречено застогнали. «Даринка втекла? Наче сам себе спитав збентежений рей. «Навіщо повторюєш, йолопе? Чи у тебе передчасно зав'яли вуха?» Ні, тобто так, все нормально зі слухом. Тільки ж як таке могло статися? Через таких бовдарів, як і ти в тому числі. Але у неї є у запасі ще декілька тижнів. А потім все. Вона довічно залишиться страховиськом, і ніхто вже їй не допоможе. А що я маю з цього приводу робити? Слушне питання, негіднику. Шукай втікачку, мерщі. І якщо без неї повернешся, це дорівнюватиме твоєму остаточному знищенню за власним бажанням. Второпав, похмуро сказав Рей, чухаючи потилицю. І тільки збирався зникнути в певному напрямку, аби приступити до виконання складного доручення, коли почув. І цих недолугих дуднуків забирай собі у поміч. Бо головне, якнайскоріше знайти та повернути втікачку. «А де Фекла?» – насмілився запитати Рей. «Пішов геть!» Від несподіваного потиличника Харона Рей вдарився у двері, проламав їх та зупинив свій космічний політ тільки тоді, коли боляче вдарився об протилежну стіну. «Второпав!» повторив Рей, виправляючи свою необачну помилку. Після того, що Даринка почула від Харона, ховаючись у печі мисливської сторожки, вона зрозуміла, що у неї залишилося не так багато часу і омаль варіантів. Вона також взяла до уваги, що тільки син Коваля Тарас є єдиним у своєму роді, хто має якусь надзвичайну силу. Тож тільки він спроможний, Рятувати всіх людей у рідному селі та всіх полонених у потаємному підземелі. А ще Даринка відчула, що завдяки їхнім спільним старасам снам, бесідам і мріям вони стали споріднені одне одному. Тож він, звичайно, не обійде її допомогою. Шкода, що він весь обвішаний гріхами і недоліками. Та хто ж без них? Все ж головне, що зрештою. Паробок вийде на широкий шлях незламної правди. Даринка заходилася, що сили дмухати на попіл, аби він почав вилітати з дверей грубки, та спідовала. Тарас не одразу зрозумів, що коїться. Та коли збагнув, було вже запізно. Вся сторожка зсередини наповнилася густим пилом, і геть нічого не було видно. Тарас, як сліпе котеня, Пішов на впомацки, але тільки на його рука дісталася печі та торкнулася отворо, і її знов міцно схопила та сама страшна волохата рука. «Слухай мене уважно, людину!» Тарас не те, що слухав. Він був просто прикутий до підлоги цим страшним голосом і не міг навіть поворухнутися. А голос з печі лився далі. Після Пасхи наступної неділі ти повинен обвінчатися зі мною. Ти повинен чекати на мене біля храму об одинадцятій годині, якраз перед причастям. Якщо не зробиш так, як я кажу, то нарікай на себе, бо всі твої шестеро жінок, матір і сестри, будуть геть знищені тієї ж ночі. Тарас збліднув, як простирадло. Він майже посивів а голос все не вщухав. Повідомляю тобі, що пан, який домовився з тобою про весілля, то насправді чорт Харон, безжалісний та байдужий, найперше до людей. Єдине, що йому потрібно, це твоя пропаща душа, яку він отримає якщо ти оженишся на потворі панів-хряків, бо це знаменуватиме знищення правди духа в нашому селі. А якщо ти сумніваєшся і мені не віриш, то хай вила, які підсунули тобі чорти для розправи над власним батьком, послугую тобі достовірним доказом моїх слів. Глава чотирнадцята Батько, це я! Як Даринка відпустила руку Тараса, його волосся на голові стало сторч. Значить, цей світський джентльмен, ким би він не був, переслідує мене з недобрими намірами та в змозі безперешкодно потрапити до батьківської хати. Коли Тарас це усвідомив, він стрімко підвівся і стрімголов побіг до села. Вже затонило. Тож на вулиці майже нікого не було. Ніким не впізнаний Тарас добрався до своєї рідної хати. Він став перед нею на коліна, наче обійняв всю від стріхи доганку, широко розкинувши руки та прошепотів. Рідний дім, рідна домівка. Агов, ти хто такий, чоловіче? Що тобі потрібно? Тихо запитав Макар, який непримітно сидів на веранді, дихаючи свіжим вечірнім повітрям. Мені нічого не потрібно. Хотів лише переконатися, що у цій хаті всі живі та здорові. Відповів Тарас, не впізнаючи батька, голос якого дуже змінився, як і він сам. У нас всі живі здорові, слава Богу, синку. Макар помовчав на слові. Та тільки нашого рідного сина вже давно немає з нами. Люди кажуть, що якийсь парубок оселився в мисливській сторожці. Завтра навідаємося туди, подивимося. Можливо, Господь змилосердився над нами. Наш син живий, просто не насмілюється повертатися додому. «Батько, це я! Тарасе, синку!» Підхопився Макар та раптом зупинився і хрипко закашлявся. Тарас, не в змозі більше гамуватися, кинувся до батька. Вони міцно обнялися і, стримано по чоловічому, заплакали. Вибач мені, батько, за все гірке, що я на кої. Бог простить, а я простив вже давно. Втім, провини твоєї не бачу ні в чому. То чорти погані все крутять-вертять. Не все, батько, не все. Ну, чого ж ми стоїмо? «Гайда до хати!» Раптом двері відчинилися. Під свічуючи собі лойовою свічкою, на веранді з'явилася Катерина. «Макаре, з ким ти тут балакаєш?» Катерина вгледілася у темряву, затим схопилася за серце та почала осідати на землю. Тарас вчасно підхопив матір, і вони разом з батьком дбайливо віднесли її до хати. Глава 15. Жив, бо чекав. Хіба можна передати словами чи описати ті душевні почуття, які переповнюють батьків, коли вони знаходять свого загубленого сина? Тим більш єдиного, який спочатку приніс стільки радості своєю появою на світ. Затим влаштував безліч страждань, а далі і зовсім зник з поля зору. І не випадково в Євангелії існує широко відома притча про блодного сина. Того вечора у хаті коваля Макара лойова свічка не згасала до самого ранку. Стільки всього потрібно було повідати Тарасу своїм батькам і сестрам. А у тих, в свою чергу, стільки теплих слів знайшлося для свого сина і брата. Як після суворого шторму наступає штиль і лагідна тиша, так і у сім'ї Коваля настала мить умиротворення. Тарасу така мить була до вподоби, адже він так скучив і за маминою ласкою, і за сестриним ніжним словом, і за батьковою мудрою порадою. І, хоча руки в батька вже не були такі сильні, а хода не така пружна, але все одно це він, татко. Шкода, що хворий але живий. Такий тягар впав з душі Тараса. Батько не загинув через його провину. Тарас сидів на лаві в оточенні своїх сестер щебатух, які повіряли братові дівочі секрети, а малі племінниці та племінники, яких в хаті було повно, лементували всі одразу, намагаючись розміститися у нього на колінах. Усе це – Неземними райськими радощами переповнювало душу. Однак прийшла година чим скоріш повертатися з поетичної казки до прозового життя, насиченого страшними, вкрай неприємними реаліями. Тату, мамо. Мені потрібно вам щось важливе доповісти. Слухаємо тебе, синку. Вибачте, але на нас чекає. Дуже непроста розмова. Батьки з Тарасом зачинилися в окремій кімнаті, і Тарас почав докладно розповідати і про чорта Харона, і про чудовисько спечі, і про неприязні вимоги кожного з них. Краще одружитися із ким-небудь, хоч і з чудовиськом, аби не опинитися в змові з чортом, переконливо мовив Макар. А хіба в печі сидів не такий самий чорт? засумнівався Тарас. Якби страховисько теж було чортом, вони з Хероном чинили б свої темні справи разом, тим паче, що перебували водночас в тому самому місці. Але Чудесько не виявило себе перед Хероном, навіть, напевно, ховалося від нього, тож напустило пило на всю хату. Так. «Батько вірно мислить. Я теж схиляюся до думки, що тобі краще, якщо з двох біт обирати меншу, піти на зговір з чудеськом, ніж підкоритися чорту». Підтримала Макара Катерина. «У такій складній справі не можна поспішати», – підвів рису Макар. «Трохи відпочинемо, а потім на свіжу голову і приймемо остаточне рішення». Катерина схвально кивнула головою і вийшла з кімнати. Макар трохи забарився, бо закашлявся, прикривши рота носовичком. Коли ж він його відхилив, Тарас помітив на білій тканині червоні плями крові. Бачиш, синко, мені недовго залишилося жити. Тож мені конче потрібно передати тобі свій унікальний дар і свою професійну майстерність щодо кування хрестів аби наші чуденці знов розцвіли, аби будь-яка нечість та напасть були знищені вщент і навіки вічні. «Я все розумію і готовий навчатися», промовив Тарас, взявши батька за руку. Цього моменту... Макар не договорив, знову заходився кашляти та у знесиллі прислонився до стіни. Йому стало зле. Тарас покликав матір, і вони вдвох перенесли Макара на ліжко. Катерина хотіла дати йому ліки, але він знепритомнів. І тоді матір сказала синові Видно по всьому, він тільки й жив, бо чекав на тебе, синко. Хто знає, чи одужає зараз? Глава шістнадцята. Очікування весілля У наступну неділю після Пасхи все село юрмилося біля церкви. Пан Хряк, підраховуючи приботок від Харона, очікуваний з приводу майбутнього весілля, не поскупився, напевно, вперше у своєму житті не виступив з Кнарою. За його розпорядженням вибудували два великих курені. Один розкішний для панів і багатіїв. Інший, довгий, що нагадував барак, для простого люду, та всіх, хто б не йшов повз села – калік, юродивих і мандрівників. До слова, звістка про розривання домовленості між паном Хряком і паном Лециком принесла останньому велику радість і неймовірне полегшення. Всім іншим було байдуже, хто з ким одружується. Головне, щоб саме святкове дійство відбулося. Після того, як Харон розщедрився, та пану Хряку чималу купу грошей на весілля, той пообіцяв нагодувати та обдарувати геть усіх селян – від бідного до багатого. І якщо загребущий пан Хряк сприйняв щедрий грошовий дарунок від свого приятеля як привід влаштувати найзаможніше весілля в Окрузі, то Харон не поскупився на свято, тому що воно без перебільшень вирішувало та кардинально змінювало всю його подальшу долю. Хай ці жалюгідні сільські людиська повеселяться й потанцюють на свадьбі Тараса і потвори, не відаючи, що насправді вони, задурені Хароном, веселяться і танцюють за його чортові успіхи та чергове підвищення в чині в ієрархії пекельного царства Темряви і на свою подальшу погиби. Зрештою, зібралася сила селена народу. Незаможних та заможних було повно. Усі думки сходилися в одному. Такого пишного бенкету в чудинцях зроду не влаштовували. Та й справді, столи ломилися від усіляких вишуканих справ. Чого тут тільки не було. Фаршировані щупаки, заливна осетрина, севрюга та білуга гарячого та холодного копчення, заморський лосось, гриби, трюфелі. М'яса різного виду було не перелічити. Голубці, буженина, шпригована часником і салом свинина, тушковані з капустою і знов-таки салом кроченики, завиванці, фарширована птиця. А що казати про всілякі закуски, про напої та про солодощі? Наче це було не сільське весілля, а щонайменше грандіозний царський прийом на вищому рівні. Багато льоду тільки очікували, коли їх запросять до столу, сподіваючись сумлінно попрацювати ложкою по тарілці та добряче запиячитися. І все безкоштовно. Однак були й інші люди, які перебували на службі у середині церкви. Батюшка Михайло через старість та незадовільний стан здоров'я насиловів літургію. Присутні односельці – гаряче молилися за щастя і добробут молодих. А комусь взагалі було недобучних урочистостей. Тарас, напружений, як натягнута струна, вийшов з храму, щоб зустріти наречену. Його родина розташувалася трохи осторонь. Шкода, що коваль Макар, хоча й отямився, був дуже слабкий, тож залишився вдома. Однак він умовив усіх рідних прямувати до церкви, аби підтримати Тараса в його нелегкій справі. Харон тримався від людей осібно. Він був, як завжди, одітий з голочки, без зайвого параду, але у такому коштовному бранні, що манірне панство, запрошене з міста, особливо жінки, дивувалися, звідки у пана Харона з'явився такий заможний приятель, чи може покровити. Адже вони, навіть відпочиваючи на мінеральних водах за кордоном, таких одяганок не бачили, не кажучи вже про елегантні пантофлі та модну шляпу-циліндр, яка таки пасувала заїжджу пан. Харон фіксував кожен косий погляд, стежив за кожним необережним словом та навіть за невиказаними думками присутніх лизоблюдів. Більшість так званих багатіїв були сповнені заздрощів та завидощів тож висловлювали всілякі недобрі побажання на його адресу. Але це тільки лоскотало пеху та аж ніяк не зачепляло самолюбство чорта такого високого рангу, як Харон. Нічогенько, нічогенько. Потерпіть мене ще сьогодні, а я вже якось за виграшки витримаю вас. А завтра зробимо допобаченьки, мої такі дорогенькі-солоденькі. Інакше висловитися не можна, ликував Харон, нетерпляче потираючи руки в чорних пальчатках. Раптом прибігли шустрі хлопчаки й повідомили, що по центральній дорозі села вже рухається бричка з нареченою. Люди напружено завмерли. Та ось з'явилася не одна, а дві виряджені брички. З першої вийшли пан Хряк та пані Євпраксія. Вони заходилися радо вітатися з численними гостями. Кивками голови, низькими поклонами чи просто очима. В залежності від статусу і рівні запрошених на весілля. Пана Хряка таким чепурним село ще ніколи не бачило. А про пані Євпраксію й годі казати. Вона виглядала, наче справжня цариця. Знатне подружжя підійшло до Харона, поздоровкалося з ним, майже не вклонилося у ноги. Друга бричка, розцяцькована різними прикрасами та обрамована квітами, ось вже теж мала зупинитися. На козлах сиділи наряджений кучер та проноза-пріська, бундючна наче пані. У середині брички знаходилася потвора у білій сукенці. Її лице було щільно закрите фотою. Люди піднімалися на вшпиньки, пильно вглядалися, але не могли розгледіти наречено, оскільки віконця брички були завішані візерунковими фіранками. Читала Точенюк Ольга Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб-каналі «Голос в голові» у списку відтворення «Наречена». Якщо сподобалась книга,